Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Life TV új beszélgetős műsorában. Én Szűcs Marcell vagyok, első vendégem pedig Simon Péter, tanár, katolikus teológiát tanult, mentálhigiéniás szakember. Szia Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia Arci! Megmondom, azért gondoltam, hogy veled kezdjük ezt a beszélgetést, mert olvasok jelenleg egy könyvet, John Steinbektől az Érik a gyümölcsöt, és abban feljött egy idézet, ami nagyon elgondolkoztatott. Az a lényeg, hogy van benne egy karakter, akinek a meghal a felesége, de úgy hal meg a felesége, hogy mondja már neki, hogy nagyon beteg este, ő pedig azt mondja, hogy nem baj, majd kialszott holnapra, és másnap beviszi majd a kórházba. De mire felkenek reggel? Az az, hogy meghal. És akkor egy hitte hagyott prédikátorral a következő beszélgetés foszlány zajlik le kérdezi ez a karakter, hogy azt gondolod, bűn volt engedni, hogy így halljon meg a feleségem? Mire a prédikátor? Hát, felelte készi, mindenki más részéről tévedés lett volna, de ha te bűnnek gondolod, akkor bűn. Az ember mindenestül maga építi fel a saját bűneit. Mit gondolsz, Péter, szerinted tényleg ez ilyen egyszerű? Tehát mindenki saját maga dönti el, hogy mi számít bűnnek saját maga számára? Um... Jó a kérdés. Meg alapvetően ezt, ez, ez egy nagyon jó sztori, amit felolvastál, hiszen a főszereplőben nem volt rossz indulat. Szándékosság mm. a felesége betegségével kapcsolatban. Ő el akarta másnap orvoshoz vinni, és kapta erre a választ, hogy ha te bűnnek tartod, akkor ez bűn. Hát Mi azt mondjuk, hogy a bűn az, amikor az ember nem, nincs összhangban a teremtőjével. Tehát bűnnek tarthatod azt is, hogyha Mondok egy példát, valaki pornográfiát néz, nyilván, ennek is megvan az oka, és a katolikus egyház azt mondja, hogy ez bűn, de az is bűn, mikor valamit elmulasztasz, megjegyezni, megdicsérni, méltatni a másiknak a viselkedésében, tehát mulasztás is lehet bűn, és akkor itt visszatérnék ahhoz a ahhoz a, a dologhoz, hogy mi azt mondjuk, hogy alapvetően, amikor az emberi létezés ugye ez egy személyes létezés, a katolikus egyház azt mondja, hogy személyes istenünk van, megszólítható isten van, és alapvetően az emberi méltóságunk alapja a személyi létezés. Uh -huh. És azt mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy az az a bűn egy olyan állapot, amikor az ember az Istenel nincs összhangban. Tehát van egy nagyon egyszerű a példa, csomót gondolkoztam, hogyan lehetne ezt jól szemléltetni. Van egy Műszaki eszköz, le van írva a használati utasítás, és az a bűn, amikor te tudod, hogy elolvastod a használati utasítást, tudod, hogy mire nem lehet használni, és elkezdett totálisan más dolgokra használni. Ezt mondja a katolikus egyház az emberről. Hát nekem múltkor ezt az adidas mondta egyébként, mert azt mondták, hogy nem rendeltetésszerűen használtam a cipőmet, és nem voltak hajlandók visszaváltani. Ilyenkor egyébként elgondolkozok, hogy most én vagyok a bűnös, vagy ők, mert én szerintem arra való ez a cipő, hogy benne. De egyébként pont erre akartam kitérni, hogy ugye amit te most képviselsz, a vallás, tehát mondjuk konkrétan a kereszténység, és ezen belül is a katolikusok között, a szentírásból írásból vezeted ezt le. Viszont van szerint, tehát hogy, hogy mondjam, amikor mondjuk te mentálhigiéniás szakemberként beszélsz valakivel, akkor egy ilyen belső morális késztetéstről beszélgettek, vagy inkább tényleg te is próbálsz arra fele menni, hogy van egy olyan dolog, ami nem belülről fakad, hanem kívülről jön egy ilyen késztetés az embernek. Hú jó a kérdésed, de hadd válaszoljak az elsőre, amit fel se tettél. A Szentírásból vezeted le. Na most a Szentírást azt alapvetően nagyon, nagyon nyers produktumban lehet olvasni, fordítani, de tudod hogy jó, hogy a keresztény gondolkozás az nem csak a Szentírásból adódik, hanem alapvetően annak értelmezéséből. És akkor Aquinoi Szent Tamás, a, aki a, a mi egyik hatalmas ilyen, ilyen biblia értelmezőnk, mondjuk így, ő azért az Arisztotelésszel megkeresztelte, kicsit megfűszerezte a Biblia értelmezést, ez a skolasztika, amikor behozta a logikát, a filozófiát a, a, a, a, a vallásunkba. Tehát alapvetően, amikor egy keresztény, egy katolikus gondolkodik, akkor Arisztotelész erényetikája benne van a gondolkodásában. Csak ezért szeretném hozzátenni, hogyha így lefejtjük a rétegeket, akkor, akkor a, mi, a miénkben ott az erényes gondolkodás. Másik kérdésedre a válasz, aztán ha az érdekes irányvonal elmegyünk erre, erre az arisztotelészes erényetika felé. A, a másik kérdés, az igazi kérdésedre a válasz, hogy, hogy, hogy a bűn az, ami, ami kívülről jön, pontosabban megismétel, Nézd, hogy, hogy, hogy, hogy pontosan. Igen, arra hanem? gondolok, hogy, hogy a, ami ugye felvetődött a, ebbe a mondatba, amiből az egészből kiindultunk, hogy az ember mindenestül maga építi fel a saját bűneit. Ugye ez az van, hogy egy belülről te érzed, hogy te most valami olyat csináltál, ami saját magadnak a belső késztetésednek ellentmond. mond. Illetve amit én, én arra gondoltam, hogy természetesen értem, hogy a hagyomány is, illetve nagyon sok minden rárakodik. Elsősorban ugye a katolikus szemléletre, mert ugye egy protestán szemléletben ez e, teljesen máshogy jelenik meg, egy, akár egyébként majd erről is beszélhetünk, de itt pedig alapvető fontossági, hogy van egy írás, van egy szentírás, ami ugye Isten szava, hogyha le, aztán majd kiavítasz, hogyha rosszul mondom, és ez innen e, e, jön, ugye? Igen. És akkor ez, tehát a kívülről jön, belsővé tesszük, és hogy ez egy belső dolog -e, hogy bűnöztem, vagy külső. Hm? Ö, szerintem az ember el tudja dönteni, hogy, hogy, hogy rosszat tesz tehát hogy bűnöse. Szerintem ez belülről jön a lelkiismeretből, és mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon érdekes, hogy honnan tudod, hogy mi a jó, meg a rossz. Ez nagyon szubjektív, nem? Tehát, hogy jó-e rossz? Mi a jó? Az, hogy itt beszélgetünk, az jó, vagy rossz? Ö, de alapvetően, szerintem pont ez az, hogy, hogy egészséges emberekről beszélünk. Ez nagyon fontos. Tehát egészséges emberek el tudják dönteni, hogy mi számukra a jó, a jó leső érzés. Az öröm a boldogság. Erre ez... egy picit írlj meg, hogy pontosan hogy érted azt? Tehát, hogy milyen értelemben egészséges ember. Hát nagyon, nagyon fontos azt mondani, hogy, hogy, hogy csak aznak az embernek lehet a. A véleményét, a viselkedését górcső alá venni, aki, aki szabad, tehát nincs semmilyen mentális vagy testi betegség sújtása alatt, tehát nem, nem él, nem él ilyen, ilyen. Tehát aki mentálisan beteg, az alapvetően nem szabad. Ha nem szabad, akkor az ő cselekvése nem norma-képző cselekvés. Mm. Mi, a, mi, a helyzet a gyerekek? Bocsát, mi a helyzet a gyerekekkel? A gyerekek alapvetően. Hordozzák magukban mindazt a készséget, amitől egészségesé válhatnak. Persze ez már rögtön nem igaz így, mert a depressziónál, a, a nagyon sok mentális betegségnél tudjuk, hogy lehetnek anatómiai elváltozások, biokémiai elváltozás, okai, elváltozás ö, következményei, de alapvetően a gyerekekkel azt kell tudni, hogy, hogy hordozzák magukban a, a, az, az egész személy, hogy mondjam jól, a személyi vállás képességét. Folyamatosan én, én, én, így, arra gondolok, én, én konkrétan arra gondolok, hogy most te ö, úgy veszed, hogy az ember, ugye ez egy filozófiai kérdés már évezredek óta, hogy mi úgy születünk, ugye, hogy ez bennünk van, ö, és ugye a civilizáció tesz minket rendbe, hogy ne legyen ember embernek farkacsa, vagy pont ellenkezőleg, alapvetően a, a kisbamba, amikor megszületik, a jóra hajlamos, és ugye a körülmények teszik egyre rosszabbá. Hú, jó. Azt gondolom, hogy a körülmények mindig befolyásolják az embert, ez igaz. De az eredeti bűn, és a másik kérdés, összefüggésben van, de két nagy témát nyit ki. Tehát az eredeti bűn, ha van ilyen, alátámasztja, a, tehát ahogy én gondolkozok, nyilván az eredeti bűnből jön. Az a nulladik bűn, magyarul az ember elfordul Istentől, tehát nem úgy éle, hogy Isten azt mondjuk elképzelte az emberről. Ez egy nagyon sematikus, nagyon, nagyon beleköthető, nagyon sok kiféleképp értelmezhető mondat, de a nulladik bűn az, hogy én nem akarok Istennel együtt élni, pedig nekem van egy alkotóm, és, és akkor alapvetően de nem determinizmusról beszélek, tehát Isten megmondja, hogy én hogyan élek, de hogy az hiánya a nulladik bűn, tehát alapvetően ez egy olyan műszaki cikk lesz, amit úgy használok, ahogy akarok, és akkor a végén tönkre megy, ugye? De hogy alapvetően a, a, a, az embereket szerintem a. Hát Na jó a kérdésed, erre készül is lehetett, de szerintem a kapcsolatok teszik tönkre, ha tönkre teszik. De a rossz kapcsolatok. Igazad van. Nekem az a kérdésem, hogy. Hogyha mondjuk vegyük azt, hogy van szabad akarat, tehát most mondtad, hogy nem akarsz belemenni a determinizmus kérdés körébe, ami tényleg szerintem lehet, hogy picit messzire vezet, de mégis abból a szempontból ide kapcsolódik, hogy mondjuk, hogyha én megteszek egy olyan dolgot, ami akár Istennek nem tetsző, vagy akár az én belső etikámmal ellenkezik, hogy az mennyire az én szabad döntésem, vagy pedig mennyire az, hogy igazság szerint ebben a szituációban valamiért ezt a cselekedetet egy belső készletésből mégis meg kell hoznom. Alapvetően, alapvetően szerintem ugye van szabad akarat, de ez nem azt jelenti, hogy totális szabadság, tehát az én döntéseim egy bizonyos irányba sodornak. Tehát igaz, amit mondasz, meg nem is igaz. Tehát hogy mondjam, tehát aki ezt mondja, hogy van szabadság, annak igaza van, uh -huh. de hogyha ha én nagyon sokszor döntök mondjuk valami mellett, akkor alapvetően az befolyásolja az én szabadságomat. Oké? Okay? Tehát, hogy, hogy szoktam mondani az iskolában a diákoknak, hogy ti szabadon iratkoztatok idebe, és szabadon vállaltátok azokat a kereteket és korlátokat, amik most tartanak titeket. Kötelezettségi teljesít. És, uh, hiányzási ráta nézése, tudod? Tehát alapvetően az iskolának a, az elvárásai. Tehát van szabadság, az ember szabad, bármikor bármit dönthet, de a döntésének vannak következményei, így a következmények már. Uh, én azt mondom, hogy én azt mondom mindig, hogy a szabadság valamire van, nem valami, uh, uh, uh, valamitől, hanem valamire. Tehát valamire mindig szabad vagyok. De valamitől sosem vagyok szabad, hiszen a létezésem, az általam vállal dolgok mindig korlátoznak. Ennyit. Én ezt gondolom, hogy, hogy ez nagyon fontos motivum, hogy valamitől sosem vagyok szabad. Azt Én gondolom, hogy... Bocsát, hogy mert ez azért egy fontos pont, itt álljunk meg. Lehet, hogy egy picit eltakanyarodunk ettől a bűn témától, de abszolút ide kapcsolódik, meg nem is annyira fontos, hogy... De lehet, hogy itt kell volna kezdeni. De lehet, lehet, hogy rosszul építettem föl a műsort, de az, a, az jutott eszembe most pont ezzel kapcsolatban, amit mondtál ugye a diákokról, hogy ez egy szabad döntés, hogy egyrészt nyilván van a társadalmi elvárás, tehát hogy neked iskolába kell menni, a szüleid nem ő iratkozott be, ugye ő még kiskorú, hanem a szülei ezt azt mondták, hogy már pedig te el fogsz járni, és el fogod végezni az iskolát, illetve az állam is kötelez egy bizonyos korig, hogy mindenképpen tanuljál, ez az egyik. A másik pedig az, hogy attól függetlenül, hogy, illetve bocsánat, pont éppen azért, amit mondtál, hogy az emberre rárakódnak dolgok, hogy a tudatalattidból olyan dolgokat cselekszel, tehát a tudatalattid vezérel, át által vezérelve amiért nem biztos, hogy felelősségre vagy bontható, viszont mégis később ez bűnnek érzett. Tehát lehet, hogy a tudatalatta, mondjuk konkrétan vegyük ezt, amit a könyvből olvastam, lehet, hogy mondjuk a feleség már nagyon sokszor mondta, hogy rosszul van, aztán soha nem lett semmi baja, és a tudatalattiból már, már gyakorlatilag ez vissza is perget, hogy jó, hát akkor megint ez egy ugyanolyan dolog, és utólag pedig már tudatosítottad, hogy ez most nem az volt, vagy egy bármilyen másik szituációra ez ugyanúgy igaz lehet. de jó, amit mondasz. De boncolgassuk ezt, nagyon jó, amit mondasz. Tehát a tudat alatt én nem vagyok felelős, de mint tudjuk, a mai pszichológia rengeteg ilyen irányzat, ö, irányzatot hoz be, hogy tudod, transzgenerációs hatás, a, a tudattalani mechanizmusok, és hogy ezért mennyire vagyok felelős. Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy én alapvetően, ö, mondjuk én egy olyan férfi vagyok, aki, vegyük azt főszereplőt, én olyan férfi vagyok, aki a nő, nőknek a, az ilyenfajta. Hmm. hogy mondjam szépen, hát a, a, nem tudom, a, a nők felé mondjuk keményebben állok, oké? Okay? Tehát egy ilyen férfi vagyok, és ezt hozom otthonról. Az őseimtől, a nagyapámtól. Tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy a nő beszél-beszél, de, de hogy alapvetően biztos nincs semmi baj. Nyilván sokan megköveznek majd ezért, de hogy ez is lehet egy rossz minta, ami átadódik férfi Igen. generációban. De hogy ez megint más, azért azt szeretném hozzátenni megint más, hogy van egy ilyen felettesén, ilyen freudi értelemben, egy ilyen felettesén, ami a lelki ismeretért felelez, meg a, ez pedig a környezet szintén alakítja a, a pszichoszociális hatást. Tudod, akik körbevesznek. Tehát nagyon fontos, hogy a környezetemben álló nők pedig ezt ellensúlyozzák, és mondják, hogy nem, igenis hordja tenyereden, igen igenis figyelj mindig arra, amit mondok, ennek a főszereplőnek nem tudjuk, milyen, milyen szigorú felettesénye volt, ezt így szokták mondani, hogy ilyen szigorú felettesénye rendelkezik, de, de alapvetően ez, ez lehet ellentétben, amit mondtál. Tehát hozott magammal egyfajta viselkedési mintát, egy, egy, olyan, egy olyan attitűdcsomagot, ami, ahogy én működök, és közben pedig el tudom ítélni magam. Hogy nem így kéne cselekednem, mert, a, mert egyébként a társadalma mérzékenyít a nők iránt, a színes bőrűek iránt, alapvetően megtörténik ez a haladás, és ütközhet a kettő. Így jön a képbe az, hogy ez bűn volt. Ha te azt gondolod, hogy bűn, akkor neked ez bűn volt. Nem ezt mondta a főhősnek? Igen, pontosan ezt mondja, hogy mindenki. Saj... Hogy uh, konkrétan újra izdézem, tehát, hogy mindenki más részéről tévedés lett volna, de ha te bűnnek gondolod, akkor bűn. Viszont itt akkor, ha már itt van. Bocsánat. bocsánat, fejez be, igen, igen. Ez egy nagyon jó gondolat. Ha megérett az ember arra az önreflektív készségre és érzékenységre, ugye ez nagyon érdekes, nagyon érdekes. Mert a jogban, ha elkövetsz egy bűnt, azt mindig ráthúzák, akkor is, ha nem tudtál a törvény rétezéséről. Ha bocsánat, én nem tudtam, hogy nem lehet pénzt hamisítani, én nem olvastam sehol. Tehát alapvetően, alapvetően nyilván a jognak vannak, a jog nem, ismerete nem ment föl a, a, a, a betartás alól. Ugye ezt igen. tudjuk, táncsisban megtanultuk, nem? Emlékszel? Igen, igen, igen. Sajnos. Igen, parancsoljuk, Ja, De ez lelkiismereti szinten másként megy. Tehát amíg nem tudom valamiről, hogy bűne az én viselkedésem, addig talán nem terhel annak a súlya, hogy az bűn volt. Mert ugye a bűn, mert azt mondjuk, hogy Tudva, akarva, szándékosan követtem el. Tehát itt kezdődik a bűn. Tehát, ha megnyílik... Várjál, az... bocsánat, akkor visszakérdezek. Akkor ebből azt, hogyha azt mondod, hogy valami, amit szándékosan követtek el, az a bűn, akkor az idézetből nem követett el bűnt a, a főszereplő, hiszen ő nem akarta megölni a feleségét. Ott a feltételes mód, hogy ha te bűnnek gondolod, akkor, akkor válik bűnni. Ha én meg tudom magamnak magyarázni, hogy fáradt voltam, nem, nem tűnt olyan súlyosnak az eset, holnap is bemegyünk a kórházba, akkor nem vagyok olyan érzékenységi szinten, hogy lássam, hogy én mulasztottam. Persze még most bele lehetne menni, hogy attól még bűne vagy nem bűne. Ugye a katolikus teológia, nyilván ebből az álláspontomból mondom, azt mondaná, hogy nyilván itt is a jogi szemlélet lép életbe, mint annyi minden a jog, jogi gondolkodás, mert nem van a gondolkodásunkban, nagyon átitatja a gondolkodásunkat, a jogi közgazdaságtani gondolkodás nagyon alapja. De én azt mondom neked, hogy nagyon jó, amit mondott. Tehát ha eljutott arra, hogy ő vádolja magát, tehát, hogy ő mulasztott, és máshogy is cselekedhetett volna, akkor ez bűn, mint mulasztás. Ugye emlékszel, amikor azt mondtam, hogy mulasztással is lehet Igen, bűn. csak várjál, bocsánat, hogy... Tehát, hogy itt van a szabad akarat kérdése, és azt mondod, hogy máshogy cselekedhetett volna. És hogyha ezt elfogadjuk, akkor az van, hogy ő ott hozott egy döntést. Viszont hogyha meg a determinizmusban jobban hiszünk, nem az, hogy teljesen kizárjuk a szabad akaratot, de mégis hogy mondjam, tehát, hogy ő ezt gyakorlatilag nem dönthetett volna sokkal másképpen, mondjuk ez most pont nem egy olyan jó példa, de én azért nagyon sokszor azt érzem az életem másik területeiről, hogyha most el is veszük a bűnt, de az, hogy a döntéseket hozok, hogy gyakorlatilag én nem vagyok a saját magam ellensége. Tehát itt is az volt, hogy a főszereplő nem volt a saját maga, vagy akár a felesége ellensége, tehát nem akart ő élete végéig bűnbánatba élni, hanem abba a szituációban ő azt a döntést hozta meg, amire úgy gondolt, hogy a legracionálisabb, leglogikusabb. Igen, de mégis van bűn, hiszen emberek, a, a, emberek nyomorítják a többi ember életét. Tehát Nyilván azért merült fel benned is ez a kérdés. Szokták mondani, hogy, hogy nekem nincsenek hibáim, nekem lépcsőfokaim vannak a fejlődésben. Ez egy nagyon jó megközelítés, nem? Tehát, hogy én nem hibázok, csak gyakorlok, hogy, hogy, mm. hogy tökéletes legyek. Ez egy pozitív felfogás, én ezt, én ezt nagyon támogatom. Viszont ebből látszik, hogy, hogy az ember ott el a legalapvetőbb bűnt, akkor, én, akkor a mentálhigiénies szemléletet hoznám be, uh -huh. hogyha önmagát nem képzi, és nem lép tovább, tehát a tudata, az elméje, az érzék, a lelke, az érzékenyedése olyan szinten van, mint egy gyereké. Akkor így kezdődik ez a bűn, hogy alapvetően nem veszem észre, hogy mit okozok. Ezt fel lehet-e róni nekem? Fel lehet -e nekem róni, hogy én mondjuk mindenki áttaposva leszek sikeres, és azt mondom, hogy bocsánat, hát, hát nekem erről senki nem szólt, hogy, hogy, hogy így is lehet viselkedni, meg hogy másokat is kell nézni, akkor én bűnös vagyok? És a válaszom az, hogy hát igen, a nulladik bűnt elkövetted magyarul, nem vetted figyelembe azt, hogy az ember személyilétező, és van ez az ősi mondás, tudod, ez egy, ez, egy, ez egy ilyen ősi keleti mondás, akár közhely is lehetne, de nagy bölcsesség, hogy, hogy cselekedj úgy, ahogy veled is szeretnéd, hogy cselekedjenek. És talán, ennek a, talán én ezt nem tudom, talán ennek a motivuma nem a Bibliában jelenik meg először, de az az emberi felismerés van benne, hogy tudom, hogy mi a rossz nekem, és azt minimum, hogy nem okozom másnak. És nem magyarázom meg, hogy nekem lehet meg, én különleges vagyok, hanem én azt gondolom, hogy, hogy ezt mindenki érzi, hogy tök rossz érzés, ha rálépnek a lábára. Nagyon rossz érzés, amikor a hetes buszon állsz, nyomakodnak az emberek, és rálép valaki a lábadra, és ez nem kellemes. Tehát alapvetően te is egy arra, hogy figyelmesen létezzél a hetes buszon, és ne lép másnak a lábára. És akkor itt jön a kérdésed, hogy aki véletlenül lép rá másik ember lábára, az bűnkövetett-e válasz igen. De a bűn meg lehet bocsájtani. Véletlen volt. Ez már enyhítő körülmény, hát igen, nem? A akkor te úgy gondolod, tehát hogy ezek szerint, hogy a figyelmetlenség is bűn. Mert ugye valószínűleg, jó, nem feltétlenül, de azért nagyon sok esetben én azért követek el úgymond hibát, vagy azért bántom meg a másikat, mert figyelmetlen vagyok, nem, nem is gondolok bele az ő érzéseibe esetleg. Tehát, de itt azért álljunk meg, mert amit mondtál, oda muszáj refektálnom, mert itt egy nagyon-nagyon ilyen picit azt érzem, hogy fekete-fehérbe gondolkozunk, és ezt mindenképp árnyalni kell. Ugye te azt mondtad, hogy azt csináld, amit mondjuk a másiktól elvárnás saját magad fele, de te például családos ember vagy, van nagyon szép két kislányod, és itt viszont már jönne egy kicsit a bonyolultabb kérdés. Ugye a játékelméleti dolgok szoktak itt bejönni, megint behozom egy kicsit a filozófiát. A legegyszerűbb példa, ez már nagyon régóta filozófiai kérdés, de most konkrétan bejött ezek az új autókkal, a Tesla, ugye, hogy önvezető autó, és ugye ez a játékelméleti kérdés, hogy megy az autó egy irányba, és ott van mondjuk X ember, mondjuk vegyük azt, hogy két ember, a másik, másik helyen pedig egy ember. És hogy elfordítod-e a kormányt, és akkor csak egyet ölsz meg, vagy pedig te nem nyúlsz bele a dologba, és akkor kettőt ölsz meg. Ez mondjuk egy még egy aránylag eldönthető kérdés. Itt is ez egy nagyon érdekes egyébként, hogy különböző kultúrák különbözően gondolkoznak erről. Tehát valahol azt mondják, hogy az időset kell megvédeni meg a a nőt, valahol pedig mondjuk azt mondják, hogy nem, a fiatalt, meg az életerőset kell, meg a gyereket kell megvédeni. Tehát ez egy, egy, már is egy kérdés, és hogyha még abba beleveszünk, hogy mondjuk a, megy a Tesla, és a te szeretteid vannak a Tesla előtt, az autó előtt, vagy pedig elhúzod a kormányt, és ott mondjuk többen halnak meg, de azok mások, akkor ugye ez Jézus, szeres fele barátodat, ugyanúgy, mint saját magadat. Itt viszont ez már nagyon nehéz ebből a szempontból ez a válasz. Jó is, hogy mondod, nem akarok fekete-fehérnek tűnni, igazából én is az igazság kutatója vagyok, és a mélyebb igazság kutatója, de szeretném azt kiemelni, hogy a példa az alapvetően, hát számomra hibás, uh -huh. és méghozzá két ponton is. Az egyik az, hogy csak akkor tudsz dönteni, ha szabad vagy. Ülsz a lekötözve? és döntened kell A vagy B, akkor ne, nem vagyok szabad, hiszen te mondtad meg, hogy mik az a, a lehetőségem A vagy B. De én egyiket se akarom, én nem attól leszek szabad, hogy dönthetek a kettő közül, hanem hogy én azt dönthetem, amit én akarok belülről dönteni. És ha én abban a pillanatban azt mondom, hogy én kiugrok az autóban, akkor, és van ilyen lehetőségem, akkor szabad vagyok, É, és második pont, hogy látod, hogy... A bocsánat, közökség. nem, ebből a szempontból nem feltétlenül értek vele te egyet, mert minden, minden döntés le lehet redukálni egy igen-nem döntésre. Tehát az, hogy ezt csinálom, vagy nem. Most megcsináljuk ezt én a videót, ezt vagy nem csinálom hogy meg kerültem? ezt a videót. Hogy kerültem én a Teslába? Én nem akarom ezt csinálni. Tessék, igen nem, nem akarom. Pacifista vagyok. De várjál, de az, az, egy, az egy előző állapot, tehát akkor gyakorlatilag, hogyha én nem mozdulok ki a szobából, még, még ha nem mozdulok ki a szobából, akkor, tehát én értem, hogy mire próbálsz, tehát én azt látom, hogy most egy kicsit el akarod kerülni itt a, a válaszadást. Hát, várjál, nem, kerül, nem kerülöm el. De a másik hiba, az megint én közgazdaságtalányszemlélet, ha már ölnöm kell, akkor, ff, akkor befolyásolni fognak. Ne arra, ugye ezt mondtam, hogy a gondolkodásunkban már nagyon benne van ez, a közgaz, ez az európai közgazdaságtalán, ez a haszonelvűség, ez a hasznosság, hogy Innentől kezdve mindenki döntse el, hogy mit tart hasznosnak vagy haszontalannak, de ez még, erre még rájön a szeretet szintje. Nyilván, hogy én, én azt mondom neked, hogy, hogy nincs ember érzelmi kötődés nélkül, így növünk fel, így leszünk egészséges ember, hogy kötődni megtanulunk, majd elengedni. Tehát alapvetően, ha, ha az érzelmi kötődésén befolyásolnak egy döntésbe, az egy nem nagy de az egy természetes dolog, hogy kötődve vagyok. Mondok de egy például. nem jelenti azt, hogy bűn, bűnt követsz, így gyer? Nem, szerintem az a személyes létezésnek az egyik ilyen velejárója. Mondok egy példát, ha egy miniszterem... Bocsánat, hogy, hogy a személyes létezés velejárója, nem gondolod, hogy ezzel így relativizálod a kérdést? Tehát a bűnfogalmát ezzel relativizálod? Nem feltétlenül kell ezt, nem akarom relativizálni, és nem feltétlenül kell így gondolni. Én csak azt mondtam, hogy a személyes kapcsolatok a döntéseinkben mindig megjelennek. De ezt nem gondolnám rossznak, jónak ez ilyen. A példám a következő. Én mm. miniszterelnök leszek ebben az országba, és keresek egy sajtós, tehát biztos, hogy téged kérlek föl, mert ismerlek, mm. a sajtósok közül téged ismerlek. Nem lenne sokáig miniszterelnök, de értem. Az igen. biztos, én nem is leszek miniszterelnök, de alapvetően ezek a személyes kötődések előjönnek, mikor az ember dönt. De ezt te is tudod. Tehát kell neked egy országos hitoktató, aki megmondja, ha miniszterelnök lennék, akkor engem kérsz meg. Igen, de, igen tehát ezen én, ez egy nagyon jó kérdés, amit most felhoztál, nyugodtan belemeltünk ebbe is, mert ez egy nagyon jó kérdés, hogy ugye a bizalom is, ilyen, mondjuk egy bizalmi pozícióba vagy, akkor ez számít, de ugyanakkor ezt a másik meg ö, bűnnek veszi, aki meg úgy van, hogy ő kívüli, nem is tud bekerülni egy körbe, és most nem muszáj politika, akár ö, üzleti élet, akár... Ö, nem is tudom, a művészvilágban vannak olyan kitaszított művészek, akik ugye nem, nem férnek be abba a körbe, viszont őket nem akarják bevenni, mert mondjuk egy bizalmi pozíció az, hogy kinek adom oda a támogatást. Most nem akarok már ebben nagyon belemenni, de ő az ő szempontjából meg azt mondja, hogy ezek bűnt követnek el, mert egymás között ugye osszák ki a dolgokat. Akár a pénzügyi javakat, akár bármilyen más javakat. Viszont belülről ez meg nem bűn, mert azt mondod, hogy neked az az egyetlen egy tehát gyakorlatilag te úgy hozod meg a döntést, hogy olyan embernek ad, adsz bármit, akiben bízol, és akit ismersz. Azért fontos hozzátenni, hogy mondjuk értsen is hozzá. Ez már lelkiismereti jó, kérdés. Jó, igen, ez tény, igen, ezt de, értem. De mondjuk de az, azt, hogy két az... ember, aki ugyanúgy ért valamihez, akkor azt fogod te választani abból, aki, akit ismersz. Ismer. És még hozzáteszek még egy dolgot, amit nagyon érdekesen észrevettem: hogyha mondjuk két ember, akit nem ismersz, és ugyanolyan rátermet, abból pedig azt fogod választani, bármilyen meglepő, és ez nagyon, sok, nagyon sokszor feljött az életembe, aki úgymond rámenősebb, proaktívabb, vagy hogyha negatív értemben mondjuk agresszívabb. Tök jó. Jó, amit mondasz, abszolút. ha egészítselek egy történetre, nagyon cuki történet. Lányomért mentem az oviba és összekülönbözött az egyik fiúval. Hmm. És próbáltam itt ilyen mérlegnyelve lenni, tudod? hogy így ne legyen barhét. Tehát, hogy oldjuk meg kultúráltan, tanuljuk meg a megbocsátást, az elengedést. Hát, mint szülő próbálom ezeket. És megvédtem a fiút, mondtam neki, a lányomnak mondtam, hogy azért a, a, a fiút, a srácot is meg lehet érteni. És azt mondta, hogy apa, neked én vagyok a lányod, engem védjél meg. Mm. Tehát, hogy, hogy a kötődés alapvetően... Ez az emberi gyengességünk, mi voltunk, sajátosságunkból fakad, hogy akihez kötődök, az vállaljon már föl, védjen már meg, álljon már ki mellettem, adjon már munkát. Tehát, hogy nem tudom, ez egy ilyen nagyon érdekes volt, egy négy éves lánynál ezt látni. Hogy, hogy nem álltam a pártjára, az apjaként, és ugye azt mondja, hogy apa! <gül> De nem is támadtam. Szóval alapvetően, alapvetően megjelent itt az emberi kapcsolatokban ez, hogy, hogy, hogy a kötődésnek milyen ereje van. De egyébként ehhez hat kapcsolódjak egy másik példával. Van egy nagyon jó barátom, akinek van most egy fia és az valami összekülönbözés volt ott is a játszótéren, és ugye az anyuka meg az apukának másmilyen gyermeknevelési elvei ott kijöttek, mert valahogy elvették a játékát, ő pedig erővel ugye visszavette, és ugye hát az anyuka meg le akarta szédni, hogy hát nem szabad így viselkedni ugye másokkal. Az apuka meg úgy van, hogy ne ő legyen az a gyerek, akitől elveszik a játékát. Innentől kezdve megint, hogy most a bűn, vagy most ez, ez lehet, hogy relativizálom, de most a bűnre gyakorlatilag a bűre, nem is tudom, hajtja a gyereket az, aki azt mondja, hogy igen, véd meg önmagadat, vagy pedig, vagy pedig a másik a negatív, hogy, aki pedig azt mondja, hogy hú, mindig csak fel kell adni mindent másoknak. Szóval ez, ez, ezek annyira relatív kérdések, hogy azért gondoltam, hogy beszélgessünk erről, mert itt nem is biztos, hogy lehet ám igazságot tenni. Mondok egy, mondok a bűre egy, egy nagyon jó, hát eszedbe jut valami, nem, vagy ő vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, mert hogy nagyon nehéz ezt a bűnt kategorizálni. Akkor mondom, az egyik az, hogy ugye azt szoktuk mondani, ez egy nagyon észszerű topoz, biztos hallottad, hogy a, a sötétség nem létezik, tehát ez a fény hiánya. A fizikában ez egy alapvető ilyen, ilyen elfogadott, sokat használt mondat, hogy sötétség nincs, csak a fény hiánya. Tehát alapvetően szerintem ez egy nagyon jól szemlélteti, hogy, hogy bűn nincs, csak az erényes cselekvésnek a hiánya. Tehát ha Arisztotelészig megyünk vissza. Tehát bűn, mindaz a dolog, ami másnak majd rossz lesz, ugye hetes buszor rálépek a lábára, nem veszem észre. Nagyon sarkalatos példa, tudom, nagyon sarkalatos példa, de direkt mondok ilyen, ilyen nagyon ilyen, ilyen szárkaszerű dolgokat a körmünk alá. Tudod, hogy most miről beszélek, hogy nem követtem el bűnt, el. de hogy alapvetően minél inkább elfordulok az én létennek az értelmétől és céljától, annál inkább leszek ért. Érzéketlen, és annál inkább nem veszem észre, hogy a létezésem csomó embernek mondjuk rosszat okoz, vagy fájdalmat okoz, ugye? És a másik példa pedig bűn kapcsán, hogy, hogy ma reggel néztem a Youtube-on egy videót, mindegy ez egy régi, sztor, tör, egy régi sztori már lejátszódott, tudod, a Big Színház is eszenyelni ezt mindenki tudja a ma Magyarországon. Uh -huh. Ez is egy jó kérdés a célszentesíti az eszközt, hogy az Enikő mindenki ő beismert, hogy rossz pedagógus, de ő egy jó színházat akar csinálni, minőségi színészekkel, ahol nincs tabu, ahol olyan élményt adnak a nézőnek, hogy, és az a kérdés, hogy ő beszélhet-e, viselkedhet-e így a színészeivel, bűne az, ha így viselkedik, vagy nem, és arra a megállapításra jutottam, pont a, a beszélgetésünkre készülve, hogy, hogy azért, mert nem gondolja, hogy bűn, Hatalmas fájdalmat okozott az embereknek. Lehet, hogy itt érdemes lenne különbséget tenni fájdalom és bűn között, de, de talán a bűn az, lehet, hogy azt kéne mondani, hogy bűn az, amit szándékosan okozok. Nem tudom, bűn az, amit szándékosan okozok. Muszáj erre, szeretnék is reagálni, mert most ez egy. lehet, hogy egy picit másnak tűnik, de mondjuk én ö, sokáig dolgoztam foci edzőként, és ez szerintem eléggé ide kapcsolódik mert egy nagyon hasonló pozíció, hogy te hogy bánsz a játékosokkal, ő ugye hogy, hogy bánt a színészeivel. És egyébként az a munkaköri feladatod, egy munkád része az, hogy sokáig üzemeljen a színház vagy, hogy jól működjön a foci csapat évekig, neked ott ki kell alakítani egy egyensúlyt. Az, hogy te milyen kemény vagy, és ezt a, mennyire fogadják el az alattad dolgozók, az egy más kérdés, de ami biztos, hogy mondjuk én, hogyha labdarúgó edző vagyok, és van egy foci csapat, ahol van mondjuk 26 játékos, és 11 játékos lehet a pályán, akkor 15-nek nyilván elégedetlenséget fog okozni. Tehát ez kétségtelen, hogy itt, hogyha, hogyha most, itt ugye szintén a szakmai része a kérdés, hogy én egy jó csapatot akarok csinálni, tehát innentől kezdve engem az érdekel, hogy a legjobb 11 legyen éppen a pályán, vagy pedig, hogy mondjam, hogyha hosszabb távon gondolkozok, akkor átlagban mindig a legjobb 11 legyen, de nyilván kell a többieket is motiválni, ezért őket is berakod, de az biztos, hogy ott lesznek elégedetlenek tehát ez kétségtelen, és az, hogy bűne az, hogy mondjuk te kupát akarsz nyerni, vagy hogy te nem, olyan azt, az mindig tehát házat akarsz csinálni, és ezért lesznek olyan játékosok, akik, akiknek mondjuk úgy érzik ezt, hogy te méltánytalan vagy velük, ez egy jó kérdés, ezt ez viszont már nehezebben tudom megválaszolni. Én, én, én, én csak annyit akartam mondani, hogy nem az a bűn, hogy ezt el akarod érni, hanem ahogyan mondjuk, tehát hogy a adott esetben még egy szigorú edző ki is hozhatja a játékosából a, a Többet, vagy egy jó színházigazgató, nem értek hozzá. De nem de abból a szempontból értesz hozzá, hogy ugye te is pedagóg, pedagógusként dolgozol, és pontosan tudod, hogy amikor te pedagógus vagy, akkor egyrészt egy csoportot is kezelsz, másrészt pedig az egyéneket benne. És ez ugye egy nagyon-nagyon érdekes összeállítás, hogy te most egyénenként hogy tudod valakit motiválni, valakit pedig hogy tudsz csapatba. A legjobb példa erre, most a foci csapatnál mondom, hogyha mondjuk a játékos sok hogy szeretnek bemelegíteni, ez a legjobb. Valaki szeret elvonulni egy picit külön, és akkor ő ott szépen, tudod, magába van, valaki a zenét szereti hallgatni, valaki pedig szereti kicsit lazábbra venni, stb. És itt például egy nagyon nehéz egyensúlyt megcsinálni, hogy a csoportnak is meglegyen az érdeke, meg a külön-külön az emberek. Is. És például, hogyha már, most már nagyon elkalandozunk, de ez egy érdekes kérdés, hogy van is ez a film, biztos láttad, amikor a 2016-os Európa-bajnokságra a magyar csapat ugye kiutott, és ott az utolsó meccse, hogy a Király Gábor karaktere, az egy nagyon érdekes, hogy ő mennyire rá erőltette, vagy rá... Nyomta az ő személyiségét az öltözőre. És hogy ez mennyire volt jó vagy rossz. Mivel kijutottunk, Most ugye mindenki azt mondja, hogy ez egy jó dolog volt, de utána azért a játékosoktól lehetett olyat hallani, hogy úgymond primi, primadonnaként viselkedett ott az öltözőbe. Tehát nyilván a, itt viszont a cél a szentesíti az eszközt, abból a szempontból, hogy itt az volt a lényeg, hogy jussunk ki. És innentől kezdve, hogyha nem jutottunk volna ki, akkor, fel, akkor úgy merülne fel ez a kérdés, hogy hú, ez rossz volt, és utólag magyarázzuk meg azokat a dolgokat, Okokat, hogy mik vezettek ide. Tehát a, a végeredményből vezetjük le az okokat, nem pedig fordítva. Jó, most is igen, igen abszolút igazad van, de ha visszatérünk a bűre, akkor az, az a kérdés, hogy, hogy, hogy akkor viszont más irányból is meg lehet közelíteni, hogy mi az én életem értelme, és ennek az értelemnek eleget teszek-e? Tehát én meg, ugye Viktor Frankl mondja azt, hogy az életed attól értelmes, hogyha találsz magadnak célt értelmet. Pont. Tök mindegy, mi az. Valamit találj magadnak, oké? Okay? Oké. Okay. És akkor, ha ennek nem teszek eleget, akkor ez már bűnös állapot. Tehát, ha az én létezésemet meghatározhatom, miért élek, akkor kiért élek, akkor viszont lehetnek mulasztásaim, önmagamhoz képest. De itt ez megint egy választás kérdése. Tehát az van, hogy mondjuk ez eszenyelni önél, hogy én azért élek, hogy jó legyen a színház. Én azért élek, hogy minden nap teltáz legyen. De nem alázhatja meg, szerintem, ha ez történt, nem tudom, nem alázhatja meg, és nem lehet teljesen ilyen támadó a, a, a, a, a személy, a színésze felé, mert alapvetően az, az életünk emberi kapcsolatokból áll. Nagyon sokat formálnak rajtunk az emberi kapcsolatok. Tudunk éppen emberi kapcsolatokban létezünk csak. Tudod, de ebben most nem kéne belemenni, Persze, Tehát azért igen, személy... Ez megint egy tök jó téma, szerintem csinálhatnánk még öt műsort, mert annyi jó téma feljött, de menjünk tovább. igen. Jó, de azt mondta, hogy Martin, Martin Búber mondta azt, hogy, hogy azért van némen vagy te, tehát, hogy nagyon érdekes a másik személye. Pont. Ezt akartam csak mondani, hogy. Mindegy, én azt gondolom a bűnre, hogy, hogy nagyon sok ilyen, nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen. Egy összerándul, hogy omrunk, nem? Tehát bűn, és azt mondta, hogy Úristen, mit követtem el. Igen. Holott a, a, a felfoghatnánk talán úgy is, hogy a bűn az egy hűtlenség a magunk által vállalt ö, életcél kapcsán, vagy, vagy, vagy, vagy az életem mértelmességének a terén. Tehát, hogyha házas vagyok, akkor alapvetően nekem célom az, visszatérve a főszereplőhöz, hogy a feleségem minél boldogabb legyen. Nem az én boldogságom számít, hanem mondjuk az övé. Innentől kezdve azt mondja, hogy fáj a hasa, vagy rosszul van, vagy bármi baj van, akkor nekem, nem tudom mi a kontextus, nyilván mindig számít a kontextus, de nekem azért kell élnem, vagy az életem egy fontos részének kell legyen, hogy ő boldog legyen, és mellettem legyen boldog, és együtt tudjunk kiteljesedni. Ez a lényege. E, nagyon nehéz. Szinte a legnehezebb témát hoztat, hiszen Magyarországon ma 60% fölött van a vállások aránya. Talán már érte a 70-et. De ilyenkor nagyon sokszor az szokott lenni, mert most akkor belementük, ez annyira jó példa, amit mondtál, hogy nagyon hát so... sőt, szerintem nagy részt azt szokták mondani, ilyenkor, hogy én felraktam az életem, hogy a másik boldog legyen, viszont én nem kaptam tőle ezt vissza. Érted, hogy mit mondok? Persze. De vajon azt adtam el a másiknak? De én nagyon hiszek ebben, hogy ha nekem sikerül boldogát tennem valaki, tehát mellettem egy boldog ember van, olyan nincs, hogy én ne legyek boldog. Elmondom miért? Az emberek fejébe képzetek vannak, képek, hogy hogyan tudom a másikat boldoggá tenni. És sokszor olyan dolgot csinálunk, ami alapvetően nem is teszi boldoggá a másikat. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy boldoggá tettem. Elmosogattam helyette, elmentem a gyerekkért, keresek eleget. És a másik valójában nem boldog ettől. Tehát boldoggá tettem? Én kérdezem. Kérdezem, boldoggá tettem? A válasz nagyon sok lehet, de szerintem, szerintem, szerintem a válasz nagyon egyszerű, hogy nem. Mert egy boldogtalan ember ön, alapvetően nem fogja tudni boldoggá tenni a másikat, és így lehúzzák egymást. Tudod, ilyen kontraproduktív lesz az egész. És, és alapvetően, aki ezt mondja, hogy megpróbáltam boldoggá tenni a másikat, mindent megtettem, de ő nem tett engem, akkor nagyon érdekes lenne megnézni, hogy te mit tettél, hogy tényleg boldog legyen, és hogy elérted-e a célodat, hogy boldog. Na, még egyszer mondom, az az ember, aki boldog, az alapvetően boldogítja a környezetét. Próbál odafigyelni a másokra. Nekem jól megy minden, és próbálom már megnézni, hogy ne legyen a másik szomorú. Nem tudom, te hogy gondolkodsz erről. Nekem ez, tehát amiket mondasz, az egy ilyen nagyon-nagyon pozitív szemlélet. Csak én tudod, mindig így a kis ördög bújkább bennem, hogy én hogy teszek úgy boldogat, boldog, mondjuk, hogyha én úgy teszem boldoggá a az én szerettemet, hogy ez nekem fájdalmat okoz, akkor így akár belekerülhetünk egy ördögi spirál, egy ilyen ördögi körbe is, hogy ö, hiába tettem őt boldoggá, miután én magamat boldogtánat tettem, ezután ő is boldogtalan lesz, és gyakorlatilag akkor így ö, Persze ez értem én, hogy akkor azt kell mondani, hogy hosszú távon kell boldogáltani, nem rövid távon. Ez a legjobb példa, hogy mondjuk a gyerek csokit akar minden este ebédre, vagy minden, mi az, minden délben ebédre, és ugye rövid távon lehet, hogy ezt vele hosszú távon, meg megbetegíted. De szerintem annyiszor, tehát igazából engem azok a kérdések érdekelnek itt a legjobban, amikor megint tudod, hogy nem, nem tiszta ennyire a választ. Érted, hogy miről beszélek, hogy gyakorlatilag amikor nincsen jó döntés. Most akkor megint egy másik példát hozok. Tudom, hogy ezt már megbeszéltük, hogy nem kell abban a helyzetben kerülni, de hogyha mondjuk te egy háborúba vagy, és mondjuk egy katona ember vagy, akkor nagyon sokszor ugye sok embert bele kell küldened a halálba ahhoz, hogy sokakat megments. Tehát hogy ott nem feltétlenül van jó döntés, tehát hogy mindenképpen bűnt követsz el. És az életnek ilyen kisebb területein is van ilyen, amiről beszéltem, hogy inkább magadat helyezed előtérbe, vagy a másikat. Hogyha mindig a másikat helyezed előtérbe, akkor ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy akkor most nem csak az erőre szempontjából, hanem alapból, hogy az feltétlenül jó erkölcsös cselekedete az, hogy mindig csak másra gondolsz. Ez ugye ez az altruista gondolkodás volt. Igen, de megfigyelhető az, most nem benne ebbe az altruizmusba, mert mert ez egy, jó irány, tehát ez, ez, ez egy jó alapja lehet egy segítőszakmának, de beteg is tehet, tehát igazad van. Mm. Igen. De hogy ez, ez egy tévesen gondolkodásunk, tévesen gondolkozunk a világról. Látjuk, hogy a természet megtanította nekünk azt, hogy a, nem a maghasítás, ugye, atombomba, atomenergia adja a legtöbbet, hanem a fúzió, ami a nabban történt, tehát az egyesülés, ez mindig sokkal nagyobb energiát ad, mint mondjuk a hasítás. Amikor két állam egymásnak megy, akkor egy zárt erőtérben megpróbálja az anyagi javakat elosztani, sajátságos helyzet, ezt aláírom, hogy sajátságos, mert zárt a tér, de alapvetően, ma már tudjuk a konfliktuskezelési stratégiák kidolgozása, megvitatása óta, hogy a probléma megoldó konfliktuskezelés tartalmazza a legnagyobb előrevívő stratégiát és a kapcsolatok megőrzését Igen, is. Igen, most megint a példába bele kell, bocsánat, hogy beleszólok, de ezt muszáj itt kibeszélnünk, hogy mondjuk van egy háború, és mondjuk vegyük azt, hogy az Ivóvézer folyik, és mondjuk van X e embert az egyik oldalon, Y a másikon, és az X plusz Y embernek nem elég az ivóvíz. Tehát nem tud mindenki, nem tudja mindenki teletölteni a gyombrát vízzel, nem tud mindenki jól lakni, nem tud mindenki folytani a szomjúságát, és innentől kezdve akkor ez egy morális kérdés, hogy akkor én most az enyémet ott hagyom, és akkor majd a másiknak legyen, vagy hogy mi alapján döntjük el? Érted? És akkor most visszatérünk ide a játékelméleti kérdésre, amiről ugye már beszéltük eddig. Ne, várjál, mielőtt visszatérnék el az elméleti kérdéshez, ugye nagyon fontos meghatározni, hogy kik háborúznak és miért háborúznak, és ez már politika. Én elmondanám neked, hogy én azt gondolom, és ez nem csak én, én azért gondolom, ezt mi ilyet olvastam, és egyet tudok érteni vele, hogy igazi háborúkra nem lenne szükség. Ugye tudod jól, hogy az emberi természetben benne van, amikor összhangban élünk, mondjuk a összhangban élünk a, a Földel, akkor a, a, a természetes népcsoportokat kéne alapul venni, mondjuk az indiánokat, tehát amikor túlnépesedett az egyik indián törzs, akkor a többiek szépen lenyesegették, de sosem viseltek háborút, tehát nem sértődtek meg, nem forraltak bosszút, nem gyilkolták ki egymást csak azért, hogy a másik teljes anyagi javait megszerezzék. Nyilván nem esett jól annak a törzsnek, akit megnyitják. Na de meggyilván. várj, na jó, ez, ez, ez, ez, ne kellett kell, hogy majd te történész vagy, ez nem így végig, van. Hát az, az Inka mondom, Birodalom, vagy az Omaják, vagy az aztékok úgy jöttek létre, hogy leigyeztek másokat. Végig mondom az észak amerikai törzsek kapcsán vélt álláspontom helyességet, de mindegy, te most ezt eldöntheted, meg mindenki eldöntheti, de alapvetően a, a, a, a, én úgy mondom, hogy a természettel összhangban élő emberi kultúrák nem azért háborúznak, hogy a még nagyobb növekedés, és a, hanem alapvetően az igények kielégítése miatt. Tehát, hogyha az apacs a forrásnál, és nekünk nem jut, akkor viszont konfliktus lesz, és szépen legyilkoljuk őket. De ez nem arra ment ki, hogy bosszúra, vagy a másiknak a levecsmérlése. Hatalmas most tisztelet volt a törzsfőnökök közök. Én ezt az Észak-Amerikai kultúrára mondtam, az más kérdés, hogy egy kultúra, egy civilizáció megbukik, mert jön egy másik, az, az megbuktathatja kívülről, de ezek az indián törzsek, ugye mondhat, hogy egy civilizáción belül mozogtak, és nem viseltek háborút, harcoltak egymással, de nem viseltek háborút egymás iránt, nem akarták kigyilkolni a másikat. De én azt mondom, hogy ez viszont, hogyha az emberi történetet megnézzük, akkor kivétel. Tehát, hogyha, hogyha elfogadjuk, amit mondasz, és tényleg, hogy ott nem volt háború, akár megnézzük, hogy Dél-Amerikába, akár Afrikába, akár Ázsiába, akár Európába, euh, hát ne, vagy akkor közel közelkelet a legjobb példa, hát euh, ez pont ennek az ellenkezőjét látjuk. Mert, mert ilyen civilizációs korlátok között gondolkodunk. Vagy te vagy én, Marci. Nincs, hogy te jó is De gondolj bele, megint... hogy az ős, őskorba is azért az emberek harcoltak-e? Tehát, hogy a különböző törzsek harcoltak egymással. Ez biztos így van. De alapvetően az állatvilágból indul ki ez a nézőpont mi szerint, hogy ha elszaporodik valami nyilván, akkor megnyírmálja a többiek, de az az életbemaradás miatt van. Az ökoszisztéma egyensúlya miatt van. Na, de akkor szerintem gondol... most ide hozzuk be a teológus gondolkodást, mert gyakorlatilag most ezt te sokkal jobban megint fogsz javítani, de hogy ugye ebbe a képbe jött be Jézus, hogyha a keresztényeket nézzük, és idehozta az ő igényét, ha jól értem, nem? Az ő miért? Tehát az ő, az ő tanításait, illetve hát jó, hát jóistennek a tanításait pont ebbe hozta bele, hogy ezek a kérdések, amennyire én tudom, akkor merültek fel először. Ne, nem hiszem. Miért? Melyik kérdések? Hát az, hogy szeres fele barátodat úgy, mint saját magadat, azt szerintem előtte még ezt nem mondták. Vagy ez már volt az előtt is? Ezt mondjuk történészként hát, nem mond figyelj, figyelj, azért nem vagyok teljesen a képben a buddhizmussal, de, de buddha azért egy elég, és nem is vallás, tehát filozófia az irányvonala. Igen, buddha az alapból nem is hisz a bűnbe, tehát ők a karmába ö, gondolkoznak, tehát az, hogyha én jót cselekszek másokkal, akkor én, ö, Tehát ami kicsit olyan, mint amit én, ne én nem mondtál. Bűn? De hogy ne lenne bűn? Tehát ha akkor van rossz, akkor szívok, hogyha én rosszat okozok, tehát a bűn, a rossz, ilyen mód megjelenik az ő gondolkodásukban. Csak, nem, ennek ilyen, csak an... nem ilyen fogalmi keretek között, én csak ezt mondom. De én azt gondolom, hogy oké, okay, vegyük Jézust egy gondolkodónak, igen, tehát, hogy, hogy eljött, és totálisan más mond az, emberekről, az embereknek. Ne üss vissza! Nyilván én tudok vele azonosulni, azért mozgok ezen a területen, de, de alapvetően nagyon jó a példa, amit mondasz. Krisztus nem úgy tekintett a bűnre, mint, mint, mint, mondjuk, mint mondjuk a zsidók többség. Tudod, ott volt egy házasságtörő asszony. Ő felemelte a földről, és azt mondta, hogy, hogy menj, de többet ne vétkezz, és nem leköpte, nem dobálta, nem megdobálta őt ilyen, tehát a megkövezés során. Az sokkal nagyobb bűnnek tartotta. A képmutatást, az alakoskodást, a, a jogtalan haszonszerzést, az uralkodást, tehát alapvetően Krisztus áthelyezte a hangsúlyt, a bűnökön, hogy legyetek már picit olyan olyanabbak, olyan emberek, mint amilyennek kéne, hogy legyetek, összetartó embereknek. Tehát azért, ha megnézett Krisztusnál, nem volt olyan megbocsáthatatlan bűn, amit ma, csúnya, ma csúnya bűnöknek tartjuk. Ő megbocsátotta azokat, és azt mondta, menj többet, ne szeres, szeress, menjél, te is legyél irgalmas. Tehát ez előremutató volt, és aztán a katolikus egyházban ő észrevehető egy ilyen teljesen rossz, szerintem ilyen, ilyen olyan bűnértelmezés, ami elvihet minket ehhez az ortodox zsidó irányvonalhoz, ilyen, ilyen felfogáshoz. Mégpedig, hogy pontosan mire gondolsz itt? Hát alapvetően, hogy itt hogy, hogy tételesen gondolom, hogy mit nem szabad elkövetni, hmm. és akkor, ha én nem követtem el, én jó keresztény vagyok, és Krisztus sosem akarta. Azt mondta, akkor vagy bűnös, ha nem az ember egészéről gondolkozol. Ö, ö, oké, nem lopok, nem csalok, nem hazudok. Jó ember vagyok? Kérdezlek én. Csomó ember azt mondja, hát igen, jó ember vagyok. És akkor én, hogy hozzátettél valamit más életéhez, a boldogsághoz. A, a, és akkor ez, Krisztus mindig erre a többre hívott szerintem minket. Tehát a bűn mindig az, a, a, a megáltalkodottság volt, ha valaki nem akart érzékenyebb lenni, ha valaki nem akart változtatni. Szerintem ez kézzel az új szövetségbe, Hogyha ha valakiért volt, akkor már Jézus is így egyintet, hogy jó van, akkor ez, ez, ez az a bűn, de rengeteg példabeszéde van, hogy ha felismerted azt, hogy rossz úton jártál, lásd fiú, szőlőmunkások története, nagyon sok, akkor alapvetően nincs bűn, ha felismerted. Nincs, nincs jóvá tehetetlen bűn, hanem akkor te tudsz javulni. Tehát, de, de, de ez a... már a megbánás témakörre, amiről most beszélsz. Ez a megbánás, de, de ugye rögtön, rögtön azt mondjuk, hogy a bűn az nem büntet. Ha, ha, ha felismered, és már változol. Tehát azt gondolom, azt gondolom hogy megint, oké, elvisz a meg, meg, megbocsátás, megbánás, kiengesztelődés témakörébe, de a bűn ott kezdődik, mikor az ember a sötétből nem akar kijönni. Tehát van egy nap, tudod, a nap süt, és csak az van, a sötét csak azért van, mert hátat fordítasz neki. Megfordul... De most akkor, bocsánat, hogy akkor most vegyük azt mondjuk akár a, mondjuk azt, hogy a gonosz, a sátán, vagy teljesen mindegy, egyébként nem is kell a valós, akár beszélhetünk a vallási kategóriákban, de akár e is, de hogyha mondjuk vegyük azt, hogy mindig ez téged visszahúz, tehát te ki akarsz törni, de egyszerűen mondjuk, most tényleg egy durva példát mondok, hogy valaki ilyen sorozatosan elkövet büntényeket, mondjuk gyilkosságot, és valamiért ő, ő tényleg az van, hogy ő próbál ebből kitörni, de valahogy mindig újra elhatalmasodik erre, vagy mondjuk egy szexuális bűncselekményt, vagy bármilyen ilyesmit, hogy ezt mondjuk lehet, hogy te jobban is tudod a tanulmányaidból, hogy ez létezik, tehát az, hogy, és sőt, igazából nem is kell tanulmánya saját magunkról is tudjuk, hogy mondjuk valaki az alkoholhoz nyúl, és nem akar, és tudja, hogy nem szabad, és tudja, hogy megváltoztatja a személyiségét, és mégis egyszerűen mindig visszahúzza. Hát ez messze vinne, szerintem. De a bűn, azért, igen, ez kétségtelen, hogy messze víz, de attól függetlenül ez a bűntémaköréhez mindenképpen abból a szempontból hozzáillik, hogy például az is, hogyha mondjuk úgy követsz bűnt, hogy nem vagy a magadura, vagy mikor vagy a magadura, ez megint egy olyan téma, amit szerintem azért még egy legalább egy pár mondat erejéig mindenképpen érdemes beszélni mm. róla. Tehát egy alkoholista, aki, aki, aki így nő föl, alkoholista szülők által, akkor bűnöse, hogy iszik? Nem tudom, szerintem nem. És hogyha azt kérdezem tőled, hogy az alkoholista, aki úgy nő föl, amit elmondtál, viszont azért nem bűnös, hogy iszik, de mondjuk azért már bűnöse, hogy ő amikor alkohol befolyása alatt van, akkor megváltozik mondjuk a személyiség, és agresszíven válik. És ez mondjuk egy napi szinten magyar, nem csak magyar világ probléma. Az agressziója? Hát az, hogy egyébként mondjuk, ő egy ámbor ember, de hogyha megissza a magáét, akkor akár bármilyen, most mondom, hogy akár megüt valakit, akár most ugye ez a MeToo mozgalomnak, ez egyébként itt is sokszor elbeszéltek a lényeg mellett, de azért tényleg van egy ilyen dolog, hogy, hogy valaki, hogyha mondjuk alkoholt fogyaszt, akkor nagyon sokszor megváltozik a személyisége, akár olyan módon, hogy agresszívabb lesz olyanokkal szemben, akik egyébként józanul nem lenne az. Viszont mégiscsak valami húzza az alkohol fele. De hát ezt tudja, hogy agresszív lesz, akkor alapvetően tudod, tudod az érzéseinkért, nem felelünk, de a cselekedeteinkért igen. Viszont ő beteg ember, tehát innentől kezdve megint csak egy ördögi kör lesz belőle, hogy ő felelőse azért. Mm. Hogy ő ezt örökölte, vagy az, alkohol, az alkoholizmusáért felelőse. Bűne az ő alkoholizmusa. Ez, egy, ez egy, azért is érdekes kérdés, mert az elején én ezen egy picit meg is lepődtem, amikor mondott, hogy valaki ugye egészséges ember, és hogy. Tehát, hogy ugye van nyilván ennek egy definíciója, hogy mit nevezze egészségesnek. Nem tudom, van egyáltalán ilyen definíció? Az egészséges emberről én azt gondolom, hogy nincs tökéletes ember, nagyon fontos, nincs tökéletes ember, de aki képben van abban, hogy milyen. Mentális hiányosságai vannak, vagy milyen mulasztásai, az már egészséges ember. Tehát én azt gondolom, hogy aki önreflektív ember és gondolkodik magáról, mentálisan az egy egészséges ember. Tehát ha azt mondom, hogy én alkoholista vagyok, ezt tudom magamról, és járok uh, anonim alkoholistákhoz, és szedem a gyógyszert, akkor én egy egészséges ember vagyok, bah hülyén hangzik, de hogy me mindent megteszek, hogy egészséges legyek, és el akarom kerülni az én függőségemet és, és gyengeségemet. Nem tudom, hogy ez így érthető -e. Abszolút. Tehát én azt gondolom, nincs tökéletesen egészséges ember, de ehhez hozzájárul az, hogy az az egészséges szerintem, aki tudja, hogy hol hibázik, és megpróbálja ezt, ezt, ezt visszafogni, Megpróbál, megpróbálja ezzel együtt élni, küzdeni nap, mint nap. Szerintem az egészséges ember. És a, Picit egy ilyen záró gondolat, mert szerintem ez, ez itt nem egy rossz dolog, hogy akkor a bűnnel kapcsolatban, hogyha mondjuk Hát, hogy fogalmazzam ezt meg? Tehát, hogyha saját magunkról gondolkozunk, és a bűnös cselekedetektől szeretnénk magunkat távol tartani, akkor amit mondtál, hogy ugye, ha már ráészmélünk, az már az úgymond az első ö, a kezdet, de tudsz valamit tanácsot adni itt a nézőknek, hallgatóknak, akár nekem, akár magunknak? Úgy, mint szerintem, az ismeret, szerintem az önismeret egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy hogy bármi, amit, el, amit gondolsz, el hitt, hogy úgy van, ez bizonytalanná is tehet, viszont meghívhat az önismeretre, hogy én miért gondolom így a dolgokat, és adott esetben meghív a párbeszédre, az érzékenyülésre, tehát nagyon fontos az önismeret, ez egy nagyon jó dolog, hogy én miért így cselekszek, és miért így reagálok, és észreveszem el, hogy adott esetben lehetne ennél jobb is. Tehát, hogy igen, tehát alapvetően, Alapvetően az emberi létezésnek szerintem ez a legfontosabb kritérium, hogy, hogy, hogy önismeret, nagyon fontos az önismeret. Rendben. Hát nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy egyébként majd még tudunk beszélgetni egy későbbi adásban. Simon Péter tanár, katolikus teológiát tanult, mentál szakember volt most a vendégem. A bűn témaköréből kiindulva nagyon sok mindent érintettünk. Reméljük, hogy remélem jobban mondva, hogy legközelebb is velem tartotok, velünk tartotok egy újabb vendéggel, most búcsúzunk, sziasztok! Hello.